إننا الحمد لله محمد لله صحيح الله وإستدخل وعلم لله من الشهور والسلام ومن السيئات أعمالها فيبت إفلاقه ولا إفلاق وميدل ولا داري شلو لا الله وحبه ولا إفلاق وشلو أنه حمد العبوب Kita didasarkan oleh Allah Subhanahu Wataala kita berfikir kita dasarkan oleh Allah kita semua kita semua zaman yang cukup zaman praha. kita tidak. Kedatah Allah menolong orang kita iklan dari sini, kamu tidak menolong orang-orang harus kita ambil. Kenapa sahabat begitu besar, disakuti oleh kisah-kisah Tuhan? Bagaimana? Tanaman s.a.w.t. Bagaimana pertanyaan kenapa Adik Yilidhi Yilidhi ini orang-orang Hancur Terutama Tidak di jalanan seorang laki Perkutuan berima Selama tempat yang dikignakan Berada dalam orang tua Jawabannya Tidak ditolong Tidak ditolong ya. Antum kira Yang mungkin yang dibuat itu ya. Yang bikin Amerika jaya menang. Yang bikin Jepang baju. Yang bikin Jerman Inggris. Hebat. Jauh. Ya. Tentu problem. orang kita tidak berani. Kalau Islam orang jaya, yang bikin jaya, Allah. Kalau yang membuat Muslim jaya, yang membuat Muslim Islam jaya, yang bikin jaya, yang membeli. Kiri tak? Kiri tak? Jawa asyik. Laha ulang orang tidak ada kekuatan, kecuali kekuatan Allah. Berarti yang membuat jaya Muslim Islam jaya, ya Allah pula ini. Untuk membuat Muslim Islam jaya, Menaruh Bagusmu Sementara akan membuat wakti Bintaku Sehingga oh, Contak mana ah, Ini harus tidak ada ah, ah. Nah Ketika ini kita terjadi Maka timbul tanda-tanda Kenapa? Kenapa Allah tidak tahu Allah cintai, Padahal kalau Allah mahu tolong, cepatkan dia. Hari ini dia puhi, dia membuat diri kongsi pada sakit. Gatal-gatal dan misalkan. Kudah. atau Aku berguna dengan ketika kau mematikan. Kudah. Pertanyaan saya, kenapa Allah tidak lakukan Padahal ya kan? Allah kan? Ia kan? Al-Usa, Al-Usa dan kersi dan sanggihan sejarah umami dan kersi Allah bikin hormat, Allah, Allah bikin hormat berhadapan dengan para pahala. Ya kan? Itu si Jos Si Jos Rasulullah yang awalnya tentara pasukan salah satu tokoh dan pasukan Rom dibikin bertempur untuk dihadapan Jalal ya, Khalid bin Walid berdekat hingga akhirnya masuklah. Subhanallah. Itu sebelum perang. Dan nah, benar kenapa ya Allah Engkau biarkan umat kibit orang-orang yang tidak terhidup. Kenapa? Nah, itulah. Soal Allah yang akan kita bahas setiap hari ini. Jadi, kenapa? Karena pertolongan Allah bersalah. Ketika kita menyatakan diri bagi orang Menteri, ya Allah saya Menteri, saya bukan bintang laki-laki yang tidak mudah hidup wabukulah kita yang Menteri, apakah Allah pasti tolong? Jawabnya, tidak. Hanya ada syarat yang diperlukan. Kan ayatnya adalah Bintang Surullah, apa itu Hintan al-Allah yang cukup Allah akan menolong kalian cukup Betul Allah tidak akan menarikkan jadinya Allah akan menolong kalian Kalau kalian Apa? Menolong akan Allah Sudahkah kita tolong Allah? menolong? Sudahkah? Apakah cukup dengan La ilaha illallah, Allah Muhammad SAW Saya sekarang muslim Berarti sudah menolong agama Allah? Belum. Nah, kalau dulu agama Allah, baru Allah akan menolong agama Ya? Nah, oleh kerana itu akan saya bacakan sebuah hadith sahih, riwayat Imam Abu awal. Di mana hadith ini menjadikan semua perasaan bagi dalam Tosfiyah Wastafiyah Ya Di dalam Penelitian ini disebutkan Empat contoh Kenapa Allah mengizalkan Kompos ini Kenapa Allah Orang-orang peradakan ini Kenapa Allah Surah mereka Kompos ini Itu karena Empat Dan empat ini contoh Bukan perkataan Maka dalam prakteknya Empat ini, bisa menjadi 20 Bisa menjadi 40 Bisa menjadi 100 Bisa menjadi 1 Ya tergantung zaman Yang zaman Nabi belum ada Sekarang ada Ya Mungkin zaman Nabi belum ada Nawar-nawarin barang Ya Mau, mau handphone di Lalu Tahu. Dia nak mau, yes. dia mau menang, dia tak mau. Emang betul handphone tipe itu, yes. tapi dia belum punya barang itu. Dia belum punya barang itu. Mesti di toko beli pun, tapi sudah meminta. Ini salah, tidak pernah beli dua lagi. Ya. Ya. Apa pendapat kau fahami dia? Tak Ini yang bapa dan muslim, sendiri oleh Allah, direndahkan oleh Allah, tidak dipolog oleh Allah, hatta kembali kepada sampai kalian Semua keriyat dari diri kepada Al-Nabi SAW yang pertama Ila tabayakum bil'ayat Apabila kalian sudah mulai bersuat beri dengan syara'inah Ini hal pertawa yang menyebabkan Kau tidak ditolak oleh Allah Direzahkan oleh Allah Sebagaimana yang kita sertikan ini Ya. apa bosu tu ini untuk perlaidan tu untuk believe in an jara apa tu an jara hina saya belum sempat Misalnya dzaljal jual beli mungkin uh, harga satu juta tapi belum jumpa saya beli mobil ke si sepulang Suatu susah Tapi belum dibangun Sepulang kemudian Mobil ini saya kembali satu pulang sepulang Sepulang kemudian saya kembali satu mobil ini di pulang sepulang Saya jual lagi pulang sepulang Berapa harganya? Delapan puluh juta. Tapi cek, kalau tadi satu juta lupa dicuci. Ini saya memeriksa. Padahal mobilnya begitu juga. Yes. Jadi mobil yang sama, barang yang sama, harganya bisa berbeda Karena waktu. Ini adalah sarana inginan. Dan sekalian lagi ini contoh. Yang seperti ini banyak sekali. Boleh jatuh, ya sama-sama kawan. -sama, sama. Tetapi tidak disadari oleh orang ini. Bahkan kebagiannya beranggapan itu syariah. itu syariah. Nah ini, ini mutibannya segini. Ya, buah ini. Jual beli, jual beli, mu'awalam, mu'awalam yang tidak ada dari Allah dan Rasulullah. Menyimpan dari Al-Quran dan sebagainya. Dan itu di, <coughs> dibikin kita. Dibikin kita. Kirilah ini kelakuan jauh, siri hati atau kira Yahudi yahud, ketika Yahudi itu dilarang mencari ikan di hari ini, mereka tidak mencari ikan di hari -hati. tapi pasang jala di Juntan Suri, hari ini jauh apa-apa ini, tapi ikan itu pada masuk ke dala, bisa masuk ke sebuah, Karena memang satu itu orang puji ikan banyak ikan dari Allah. Jadi kan terjadi di penerbangan mereka selama empat tahun ya ibu dan bila-bila terinsan. Akibat mereka tidak mahu berziarah, berwasi, memerangi bangsa Jabari. Ya. Ahal. Mereka dapatkan juga. Ini jiwa dia. Dan hari itu mengikuti tuan punya. Sekolah bat. Eh. Kalau saya pinjam eh 15%. Dan saya pun memberikan 110 juta. Dia oleh orang bang ni Oh riba itu, riba semua orang tahu kan, pinjam 100 juta, mengembalikan 110 juta, semua orang tahu itu riba. Harap, yes. ya. Adapun bank bangka ini, bangsa niat, tidak mungkin mempraktekan riba, itu dosa. semua. Yes. Dan lebih akan sebetulnya bapak jauh-jauh-jauh, jauh-jauh, jauh-jauh, jauh Jawabkan ya, okay. kepada bapak ini, saya mau membuat 1.000.000 Kalau saya langsung beli 100 juta, saya ada uang Ya. Tapi kalau bapak sinyalin 100 juta, saya tidak beli mobil ya ah, Saya nyicil ke bapak, 100 juta, 100 juta, 100 juta, 100 juta Apa, 10 juta, 10 juta, 10 juta, 10 juta. Ya. Ah, Saya kalau 10 juta per bulan, saya bisa. Atau lima juta perpudaan atau berapa? Di Kalau bagus-bagus, sekarang tidak ada uang. Oh, begitu. Gini saja ya. Mobil yang Bapak ingin beli, mobil apa? Mobil apa? Oh, mobil itu. Ya. Mobil yang jilat harga Rp1.000. Oh, nampak-nampak. Ini mobil kita beli dulu. Tidak mungkin. Kami beli. Nanti kalau sudah kami beli, kami jual apa? Seratus sepuluh juta. Oh begini. Ia. Nanti bapa kecil kami. Berjuta berjuta berjuta berjuta berjuta berjuta berjuta berjuta berjuta berjuta berjuta berjuta berjuta berjuta berjuta berjuta Ya. Ini sama apa, -apa, apa beda dengan yang tadi? Beda dapat apa dengan yang tadi dipinjam 100 juta, memberikan 100 juta. Ini diputar-putar. Biar apa? Biar nampak dia orang saleh. Biar nampak dia orang kaya enggak tahu Makanya Dibikin seperti pergi. Eh. Apa? Hati jangan Bapak pindah suatu sudah ya, bisa botri ngikut. Itu Janet tuh, ah, apa? Nanti beli sopan di botol sama Bapak. apa tidak? Boleh apa tidak? Allah la Jawab dia, Allah tidak boleh Itulah kilatnya. Perisik, perisik, diputar-putar. Mana letak perbedaan, najis saja, Rasul. Mana letak perbedaan? Yang kan kosanya, yang namanya beli. mungkin cipang itu. Dia di luar mahu di luar 1, um, 90, dia mahu di luar 10. ya, mencintai. inti Malah. Ini ya. hmm. Menjual orang mengikat akar sebelum Barang itu dimiliki. Mereka itu bukan seperti milik dia. Belum milik tiba. Kenapa sudah mengikat apa? <coughs> kenapa sudah mengikat ya. apa? Ini macam jual beli. Aini, sudah diikat apa tadi kan? Nanti kalau mobil itu sudah kami miliki. Nanti beli ya. 110 juta. Ya. Ya tentakwa. Hari ini. ini terkena warangan Nabi wala sabil malek taqdir. Jangan kalau menjual menjual yang belum komit, kan belum nafir. Kecuali si bang itu jual stok Kita datang ke bang itu, saya beli yang, yang ini harganya berapa? 150 juta, 150 juta, apa harga yang punya Walaupun Oleh pula, 150 juta. Ya yes. Ah, mau dibayar penuh, silakan. 150 juta, mau cicil juga boleh. Harganya berapa? Sama, 150 juta. Kalau harga penuh 150 juta, harga cicil 110 juta, ah, ini yang hebat. Walaupun bayar lebih bayar itu, jangan engkau menjual satu jualan dengan dua harga. Walaupun awak semua ambil riba, pada yang menjual satu jualan dengan dua harga, maka yang harus berlaku adalah harga yang rendah. Awil riba atau riba pada berlaku dua-duanya riba. Ini contoh. Jual benda yang ini yang mana Allah murka, yang membikin Allah berkura-kura dengan orang muslim ini berdasarkan tabligh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibu-ibu kan ini saya juga tidak sah ini saya, cara seperti ini saya ini ya. menjual suatu benda yang belum legitim ini salah. Ya. Kalau mahu berikutlah, maka anturupan jaraknya Jangan pernah menjual sesuatu yang belum dijadikan Namanya ya, Yusuf yang, yang punya barang Maksudlah punya barang jualan Yusuf e, tidak belajar kan seperti Yusuf Yusuf itu pun berlaku. Tidak menakut seperti Yahudi, Yahudi menakut Tidak <tuh> akan nah, lah, menakut bagaimana itu? Tidak akan menakut bagaimana itu? Tidak akan menakut Yes. Ada pun yang tidak ada, ada yang tidak ada yang tidak ada yang tidak ada yang tidak ada yang berani dalam Akhirnya, kalau tidak ada yang berani, karena tidak ada yang kata khusus dari orang Itu sebenarnya boleh. Kalau tidak mempositikan diri sebagai penjual, ya harus mempositikan diri sebagai penjual. Tentu tahu apa ah, yang menjualnya. Mempositifikan penjual berarti? Apa? Memasok? Mematang? Harga nah, Tidak boleh mematang harga Tandung barang kita Ya? Yes. Bu, oh, menjualkan barang orang pun. kita minta izin sama yang punya Saya ikut menjualkan barang itu boleh atau tidak? Oh iya, silahkan Nanti dapat sekian persen yang bu Ini tidak tidak yes. tanpa izin tanpa apa dia ee, menjualkan ke orang orang, ambil bersih, patok harga dia yes, tidak. Yes. Jadi ee, jalan keluarnya harus punya wara, dibang yang mampu saling alih alih. Kalau tidak punya wara, dia terkena dari utang. Terkeluarlah nabi shallallahu alaihi ya ini merupakan keluaran nabi shallallahu alaihi. Bila kepada bila dimana bila bertanya kepada dia ya betul, aku tahu di bulan kedua ini, di bulan kedua ini, di bulan kedua lalu aku komunikasi uh, akat dengan mereka lalu aku terpaksa lalu aku beli, lalu aku pulang sekarang begini ke orang-orang yang santai ah itulah contohnya la sadri walik عندي jangan untuk jual sesuatu yang belum kamu miliki yang dimiliki belanja kepada pemilik barang-barang kami hasilkanlah Tentu bisa dilihat dari orang-orang. Ya. Bila toko ada ini eee, barang ini, dia tidak punya, dia tahu. Eh. Tapi toko-toko semacam-macam. Tan dulu ya, saya cari. Hai. Dia cari, ya. dia akan ambilnya. Tan, pindah ini ya. Tuhan, Tuhan, Tuhan, Tuhan, berserakan barang sudah bapak lima betul salah dalam kesal itu boleh namanya dalam tam namanya kian kian pasti boleh karena mati mati masih di rumah jadi Namanya juga kiaman, maksud itu kita memotakkan. Lalu sudah berpiksa, boleh. Kecuali ada syarat, itu kiam air semuanya. Atau disaraskan, kiam syarat semuanya. Ini sepatu saya buat pulang. Kalau misalnya saya yang tak sesuai, bikin syarat saya dibunuh. Karena ada tiga kiam. Yang paling di... untuk dipegang dalam sekolah, kiaman transaksi itu. Penjual dan pembeli itu artinya al-bay'a bil khiyar la Jual beli itu ada piyangnya. Selagi penjual dan pembeli itu masih di tempat apa? akad. Penjual Di malam sholat, perasan saya, surat saya sudah sudah di. Tiba-tiba setengah jam kemudian masih di sini. Saya berubah pikiran, maaf saya batal. Boleh apa tidak? Boleh. good. Check dikembalikan, surat saya ambil. Kenapa? Kita tidak antum sudah beli, antum sudah masuk ke pasar, apa untuk untuk beli itu, ya, itu cukup tinggalkan tempat itu. Apa jenis penjual yang pemikiran atau pembeli yang berubah fikiran? Kalau masih ada di situ, bisa batal. Nabi yang membeli, kalau orang kembali, dia orang kembali, yang memberikan kamu Hak yang telah diberikan kepada Allah Bapak Haram dan siapapun Mencambut hak tersebut Ini hak Lihat kereta Jangankan barang yang sudah Di Barang masih di perangkat Belum sampai kita jumpa Ya Dua hari lagi belum sampai kita jumpa Sudah terus tanah Tidak boleh enggak boleh Tidak kan? boleh kan? wang seharusnya iya atau sebarang itu. Tapi itu Ia ada. Ah, iya. Lumpanya tidak ada. Tunggu boleh tadi, berikan contoh. Jual-jual-jual seperti itu. Yang itu masuk dalam kategori dihina, contoh dihina. Di muamalah yang terang, betul-betul itu musteemir dianggap ya, dianggap tidak disebut sebagai riba, tidak disebut sebagai syirik. Patulihat ada sebuah perjanjian. Perjanjian itu intinya bahwa saya menyetor sejumlah uang Rp100.000 tiap bulan Tiap bulan Rp100.000, Rp100.000, Rp100.000, Rp100.000 Selama 5 eh, tahun Selama 5 tahun Kalau dalam waktu 5 tahun itu Mobil kita sederhana Merepek, tabrakan Maka seluruh biaya banker, sampai 30 juta, 50 juta ditanggung oleh pihak. Ditanggung oleh orang yang kita serahkan uang ke uh, 100 juta. Ya. Tapi kalau dalam 25 tahun Oktober kita tidak nyeregat sama sekali, tidak segera tak akan sekali, maka Uang yang kita dapatkan Rp60.000 tiap bulan itu, hilang. Atau tinggal 4. Atau tinggal 60%, Atau tinggal 80%. Apa namanya? Bila syarikat ini jemputi. Jelaslah jemputi. Sifat jemputi kan seperti itu. Tidak eh, jelas dapat atau tidak, Tergantung kesuatu Tergantung yang keluar itu Ganjir dapat kenal Kalau yang keluar kenal saya dapat Kalau ganjir saya tidak dapat Itu sifat sudi Kalau gugir saya tidak dapat Kalau tidak dapat Jadi sifat sudi seperti ini. Sifat berikutnya Judi itu Ada yang Apa Ada yang alam Ada yang pasti itu tiba-tiba. Ah, enggak mungkin dua-tiba jualan. Enggak mungkin dua-tiba jualan. Ada yang pernah ada. Pahala. Berbeda dengan pahala. jualan beli. Jualan beli menang semua. Untung semua. Yang beli untung, dapat barang yang dia inginkan. Yang jual untung, karena dapat uang yang dia inginkan. Itulah jualan beli. Tapi judi, yang satu kalah, yang satu menang. Coba. Kalau misalnya saya itu stok, 1 ribu di awal. Ya, sudah tidak besar, 1 ribu di awal tidak berasal. Mobil kecelakaan, lumayan kan? Sistinya keluar jika pun sudah, buat oh, perbaikan mobil, ini berarti, aneh-aneh. Setelah 5 tahun tahu yang selama 5 tahun, kecelakaan ya. juga, Tahun, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, tidak, lima tahun, Rugida, ya? Rugida. Ah, rugi tidak, rugi tidak, rugi, hilang kuasa yang 100 ribu tiap bulan, kali nah, 5 tahun berapa ya, tahu ni, ini, wah, apa ini, sekitar 100 ribu tiap bulannya, ya kan, dianya kenal, alhamdulillah, dapat 100 ribu, dari 12, Kali itu, Ya. Apa itu? Tunggu setahun. Tunggu setahun. Tunggu setahun. Ya. Satu kamar, satu kamar. Satu kamar, satu kamar. Asporeknya, Saya berada store dua kandung. 22 bulan ikut asuran ini. Store 2 kandung. Ini berapa 200 ribu, tiba-tiba mungkin saya tak perhatikan antur atas semua biayanya sampai selesai sampai menjadi seperti murah, 50 juta oh ditanggung oleh pilihan ya saya tipa-tipa Alhamdulillah ah dia nyari ya, dia nyari baru dapat 2 ribu Udah sakti ini, 50 tahun ini jelas jauh. Ya. Cara yang peraniksa apa kepikiran. Cara-cara litik seperti itu. Ya. Apa yang tahu kenapa yang bikin perulaan aklasi pertama kali di ini? Jelas jauh tidak. Siapa yang bikin bang pertama kali? Dia besar jauh tidak. Orang paskan pilih itu. Ya. Karena jauh itu luar biasa. Pikiran litiknya. Pikiran masyarakat itu luar biasa, sangat luar biasa. Sangat sangat luar biasa, Yahudi. Ya. Maka seandainya yang lompong di PC itu, ya, tidak aneh. Kalau aneh sudah tidak tidak akan aneh dengan pakuan Yahudi. Luar biasa. Ya. Seandainya, itu, kalau seandainya itah itu, yang Yahudi juga, Kira itu yang ini, ga aneh, ga aneh. Yang seolah ini yang aneh yang tinggal nomor satu itu sih, Umai bin Hamid Hamid juga. Ternyata dia dia juga, ga aneh. Lincinya luar dia nah, Orang belajar setengah orang lincir, orang tidak paham, belajar setengah. Bihardno Umai bin Paling berat yang pernah Amerika di ya, dunia. Ya, ya. Cuba ingat-ingat dari tahun tujuh puluh yang namanya Amerika sama Iran itu apa? Ya? Eh? Nancem doa, nancem doa awak bikin doa awak ya, nancem doa dari dulu dari takcil sampai sepuah ini namanya Amerika sama Iran itu nancem doa. Ada yes. Tidak ada satu pun bom yang jatuh. Begitu aga, begitu bilang, begitu baik, rantal, kalimba dulu, tak pernah terbang satu kilipan juga. Ya, ya. Amerika ini bilang juga, itu Amerika juga. Kalau isu, si ah juga, si ah, ada. tidak begitu, si aga, si agu yang ini tidak, tidak aga. Ya, yes. inilah bom yang di pancami dalam Al-Quran dan Rasulullah. Tata selamanya, Allah tidak akan bisa mengorakannya. Kecuali kembali kepada Al-Quran dan Rasulullah. Kembali kepada Al-Quran dan Rasulullah. Baik. Yang pertama kali mempati Yahudi, mempati Yahudi. Dari habis Amal sampai sebelum Mokri delapan ratus Yahudi di pantai oleh kaum ini yang laki-laki dari puluh semua yang wanita dan anak anaknya dijadikan budak yang masih sanggup sampai dilihat duduk keluar luar ada duduk sama luar yang sudah ada duduk sama luar yang sudah kalau ada di tempat kalau belum ada jadi masih anak-anak yang -anak dijadikan juga siapa? Yahudi Ibanipoi siapa yang orang tanda Osul dan Mala. Betul. Tapi tujuan dia mungkin adalah akan. Oleh kerana itu dia akan berpegunut kepada kita kaum Muslim hari ini, kalau kita mengikuti mandat Rasul dan Mala. Aqidahnya Rasul dan Mala, cara beragama dia Rasul dan Mala, dan Allah akan tolong kita, Allah akan perbezaakan dia. Karena itu, ketika Nabi berbicara tentang pokok pokok yang tidak mau bicara, sementara pokok pokok lain dan batu batu berbicara, ya, Bismillahirohmanirohim, wahai murid-murid ini di belakangku ada yang waktu bulu dia, seluruh pokok, seluruh batu kecuali pokok pokok apa katanya? saat turunnya yaum wahai para sahabat kalian akan membangai para yaum ketika yaum itu lalu rusak di balik pohon di balik sel dan pohon tadi itu bisa dilihat eh kalian kenapa kalian padahal ketika itu terjadi sahabat sudah mati semua sudah pasti ya ada yang yang belum terjadi, bukan? Di zaman informasi, Masjid. Tapi indah, ya Tapi dikatakan kalian, para paham. Kenapa? Karena yang bisa mengalahkan di ya, mungkin orang-orang ya, yang seperti sahabat. Bunuhnya seperti sahabat, sholatnya seperti sahabat, manatik hatinya seperti sahabat, bermandat sahabat, berhakidah seperti hakidat sahabat. Dan begitu. Ah, kembali kita kepada bantuan. Allah, Allah akan tolong kita bila Allah berbuka. Ya, yang perlu yang perangkat yang pertama, ini, jual beli dengan salah ini, ini hal pertama yang membuat Allah buka pada hari ini. Lalu mempunyai perandakan obis oh, ini. Yang kedua, Wa'afatun adnabalwa'ah Engkau asyik memegang tekor-tekor sahih. Apa yang dipanggil? Asyik dengan penerbangan. Mir. Melupakan kuat-kuat. Melupakan jubat, melupakan jubat-jubat, asik dengan seorang pemegang ikon-ikon kami. Kedua. Justru hancurnya pemusri, mistirnya pemusri, terpuluhnya pemusri, justru ketika pemusri mengejar-gejar dunia. Ayo. yang ketiga wajib di serahi kalian bangga dengan pertanian. Kamu pikir ini juga. Dunia di zaman Nabi enggak tahu tadi, ternakan pertanian, pertanian, peternakan, yang di awal tadi kedaganan, kedaganan yang tidak sesuai syarak. Yang dulunya ini tuh sibuk asing dengan dunia. Ya bagaimana ya kita saksikan Eh, pada diri Oksimin kesehatan kita tidak semua hal itu Di hati apa yang dipikirkan oleh Oksimin dunia ini hmm. Bahkan kadang-kadang mengatas nama kanak ya. Mengatas nama kanak pada, Padahal yang dia ingin baik ya. Harus <tuh> sampai dia yang jalan Bahaya kan? Ya jangan di Saya kalau saya tidak menjawab, saya akan membelasah anda. Ya, padahal itu yang keluar dari mulutnya, itu yang keluar dari mulutnya, yang ada di hatinya. Kalau saya menjawab, saya dapat terjimos orang oh, koyok banyak, tapi yang keluar dari mulut saya, orang mera, ada si orang bawang ni, isinya saya. Hai apa khabar awak? Pertanyaan saksi mengalir kepada Madinah, itu gara-gara? Gara-gara cinta. Loh saya terjauh di kita, pria kepada diri. Kita pria, dikenal kepada diri. Saya kira seluruh komstimin, seluruh pirukok. Tidak ada saya satu pun pirukok yang menolak kita pria Berbeda dari kata-kata Taufi, Syekh Muhammad, Syekh Muhammad, Ya, seperti ini, kata-kata Taufi, Syekh Banyak ditolak oleh kata Taufi, Tapi dia Saya kira tidak ada kata Taufi yang menolak kita. Ya. Kisah tentang Amanatnya. Kisah tentang bagian Allah. Menjenam orang Tufi. Ketika juga bin Anwar bertasung kepada anaknya siapa? Siapa anaknya Zubair bin Anwar? Abdul bin Zubair. Abdul bin Zubair yang nantinya tempat jadi amir di Mekah dan di Hudud Bani Tayyeb al-Jaz bin Hisn. Zubair bin Anwar dengan di neraka dan punya jiwa. Masyaallah. Suaminya apa? Istrinya juga waktu dan masa asma di sisi Allah. Dia merasa ini tidak sakit dia. Bahawa dia akan tewas dalam peperangan. Alang-alang itu yang berpesan kepada anaknya. Abdu'um mungkin berbaik. Tentang harta itu. Ada juga ada Rumahnya di Madinah ada berapa? Di Muqqa ada berapa? Di Chow, di Rusia. Anaknya rumah itu. Itu seorang sukar benawa. Aku tahu siapa sukar benawa. Perjagaan buka. Pemusahaan buka. Tetapi buka. Keran, eh? untuk memulai pertimbangkan Tumor midah Terima kasih terap default Di stimulation dari terhari Thereあります Ad onward dari jihad, jihad itu today into krasbar Jire halten kita semua pot Donseven Maka kalau negeri Kabupaten ini, negeri Indonesia melaksanakan, mengamalkan satu undang negeri Mijia, 10 wajah dia. Ya, kerana jihad itu adalah satu sama negara, harus dengan dua ini, apa? harus menyebutkan, harus seperti ide yang meneriakannya, memandangkannya. Misalnya Indonesia ini, maksudnya, <tuh>, mengatakan, <tuh, Mari kita cinta. Kita harus kembali timur timur. Kita ajak ayat timur timur untuk masuk Islam. Kalau mahu, Alhamdulillah, berada di timur berada di papua Indonesia. Kalau tak mahu, tak apa. Tapi bayar. Ya. Tunduk di bawah bersama kompromi Indonesia. Tak mahu juga. Itulah di Ah, timur timur dapat. Nanti lanjutkan lagi pokok ini. Ya, lanjutkan lagi lima puluh. Oh, dapat lima puluh. Bos, cepatlah <laughs> kan. Abis lima itu lah cinta. Kalau <laughs> menang, kalau kalah, kalau kalah dapat bukan sekali lebih baik dari lima dan tak. Suruh. Ma'aynun ru'ad wa'la'u'udun al-kami'ad wa'laqqatara'al-awadhu'udasah. Kenikmatan yang belum pernah terlihat oleh mata, belum pernah terdengar oleh telinga, belum pernah terbayangkan oleh kaya. Siapa yang dilakukan? Bidadari, tidak jadi pergambangan. Ya. Jadi apa yang ditakutkan dengan sihat? Menang dapat dunia, dapat tiga pun, dapat sutra, dapat Amerika. Semua kalah dapat berjumpaan kali Lebih hebat dari itu Apa yang kita dengan cita Kenapa Memimpin-memimpin kita tidak menerihakan cita Sebagaimana Rasulullah Apa-apa Allah, Allah, Allah, Allah Lihat Dua per tiga dunia Di bawah Kepulauan paksaan orang ini Tidak mungkin kalau uh, hanya uh, uh, Dakwah dengan Orang dengan mongkong, Dengan dia, nak lah, kita lupa menutup semangat? Ada perang kondak, ada perang upot, ada perang barang, ada perang yasuh, ada perang mongkong Itu jihad, ketiga tapi masih ingin yes. Dan dengan itu luar biasa, apa macam ini? Nah, hari ini salah satu perhatian nah, hari ini, Sudah tidak ada lagi, mungkin pilih serang yang berada di jihad Terutom rani, diserang, seperti koleksi Akhirnya perang juga kerana diserang. Ya kan? Bosnia, serang juga. Kerana diserang. Jadi itu ya. Kemudian tahibah, serang juga dengan Nabi karena Kerana diserang. Nah, Nabi, Nabi diserang atau menyerang? Jawab. Nabi diserang apa menyerang? Jawab. Nah, Tidak tahu apa itu? Nabi diserang atau menyerang? Mana ada Nabi diserang? Satu-satunya orang beliau dikerang itu hanya orang warna, perang, perang azal, selebihnya di luar Madinah, di kukut war Madinah sudah, di tabut, ada perjuangan yang sangat jauh, Nabi tempuh, Nabi angki berhari-hari di tabut, mana tak berperkuatan rumah. Nabi menunggu rohliut, 23 tahun, menunggu pasukan Rumawi dasar di Tantang Tentang. Jauh sekali pabuk dari Iman Iman, pabuk kekuasaan Rumawi waktu itu. Seperti satu orang makin yang berani kata. Baikin saja W.O. W.O. Salah, maka ini um -nya, w -nya, w -nya. Pembesar romawi, pasukan romawi, tidak berani berhadapan dengan kaum sendiri. Nah, ini. Jihad mulai meninggalkan oleh kaum sendiri, orang-orang tidak tahu. Ya. Tapi ingat, jihad tidak besar, jihad tidak boleh, jihad salah, kalau tidak dari kaum sendiri. Kalau bukan salah perintah pemimpin, baru nah, pemimpin presiden kita, Paki Pakista Amirul Minin, bukan seorang Muslim, bukan uh, pemimpin spiritual, tidak ada seorang pemimpin spiritual, pemimpin itu jelas, pemerintah melala, jangan begini, jangan begini, itu betul, jelas, Paki Pakista Amirul Minin jelas. Tidak seperti polifang-pulifang yang kita kenal hari, tidak ya, silap. Pengaku ya. punya polifang, tapi tidak bisa berbuat apa-apa. KTP-nya masih KTP eh, Indonesia. Ya. Masih Garuda Kastil, ya kan? Bilangnya punya polifang. Punya polifang, punya moja. Bila apa? Malah kan bilangnya ngotong polifang wilayahnya lupa? Waduh. Itu palipah-palipah yang tidak pernah Sedengy sejarah Ini jatuh ini Apa pula motherfucking, tidak yakin didanya Di awal oleh Sobatnaβ, Tsevarutil dan seblas itu era palipah kita MemID kita akhir Dukaidan apabila kita Walaupun bukan palipah diatur... Itu tapi mereka ber routesick Ah mereka yang perdapatkan 6 Bukan kita. Ya. Adakah pernah anda lihat orang Syi'ibul Madinah Syiah, Imam Bukhari, Imam Mustadi, Imam Mashbah, Imam Malik, Imam Madinah Syiah? Tidak pernah. Sebab mereka salah bahawa Syiah itu hanya hak bukan hak kita, bukan hak ulama hattuwa kuno itu di untuk memimpin pasukan bagaimana saudara muslim tempat itu ya ketika dengan tentara Romo kaum Trimin berhadapan dengan tentara Romo sallallahu alaihi wasallam jika kalian salah melakukan tempat hal tadi Sekali lagi, empat ini bisa jadi 10, bisa jadi 20, bisa jadi 100, itu sedang contoh, bukan pembahasan. Nah, kita tahu bahwa banyak di dalam hadis nabi bahkan di dalam ayat Al-Quran, disebut 3, padahal lebih dari Disebut 10, padahal lebih dari ada. Misalnya, terjadi di laksin ul-lihi wa'ati. Subminalillahi waalaikumualaikum tidak ada bagi seorang wali yang mengaku beriman kepada Allah dan dari hasil apa akan itu takdir Allah Taala yang bertapa tiga hari tiga malam. Ya, wali sama Allah subhanahuwataala tanpa seorang makhluk tanpa seorang makhluk bertapa tiga hari tiga malam. Ya, apa kah ini makhluk? Berarti kalau tak bertapanya cuma dua hari dua malam. Itu pun ada kerja, hari dua malam betul. Tarikh, tapak lima lima jam. Wanita bertiga, wanita semua, kata berangkat dari Jakarta naik bawah ke Surabaya satu jam, berdikit belanja belanja di Lapas Surabaya, langsung balik lagi ke Jakarta. Kira-kira lima lima jam. Yeah, halal karom. Tak sampai tiga jam, cuma lima jam. 6 jam tujuh jam tidak sampai dua hari, tidak sampai dua hari. Kalau -hara. harap, harap, harap menyebut tiga hari ini bukan pembalik. Artinya kalau sama kurang dari tiga hari bolehkan semua orang beli, beli, kerana berapa banyak e -e jumlah tapi bukan pembalik. Tahu tak tu? -tah. Salah satu. Adi muhammad, yahman kiam ada tiga orang yang tidak akan dilihat oleh Allah nanti pada hari kiamat, tidak akan diajak bicara, tidak akan diahuni dosanya. Nanti menyebutkan tiga orang. Padahal kalau diumpulkan semua hadis ada empat atau lima orang. Jadi bukan Ada orang tua yang bersinah, ada orang yang bersumpah palsu, ada yang Pakaiannya yang... equal, ya lebih dari itu. ya. E, Nabi menyebut bukan sama, ada mungkin. Sama Allah, malaikatul musnaf, maka Allah akan timbarkan kehidupan jika kalian telah empat hal tadi atau dua puluh hal, lima puluh hal, seratus hal yang mirip-mirip empat hal tadi. Maka Allah timakan timakan kembali. Allah akan mencabut kehinaan itu dari kalian. Allah akan mencabut kesempitan itu kemiskinan itu kalau. Hal tadarus ila jinn. Kalau kalau kalian kembali kepada agama yang benar. Seperti itu betul. Kodin Kembali kepada agama yang benar. Agama yang benar, agama yang mana? Agama yang orang dipastikan oleh Rasul dan kuasa Allah. Itu agama yang bisa kembali. Jangan kembali ke masyarakat masing, kembali kepada masyarakat kembali ke masyarakat kembali ke masyarakat masing Kembali kepada Allah dan Rasul. Perut juhu ilah mawawak. Kalau ada ulama berbeda pendapat, maka kembalikan kepada orang-orang ya. ah, dan Yusuf. Hari ini, cara jalan berlumat. tidak ada jalan yang hari ini menempuh jalan berlumat. Kau muslim menempuh jalan berlumat. Lewat teknologi, lewat sains, lewat teknologi, lewat ekonomi Ini menempuh jalan berlumat. Ini kembali kepada agak-agak benar, sholat yang benar, duhu-duhu yang benar, sholat kerja mahat, yang benar, sekarang menurutnya. Al-tata itu, baru mengambil bintang, lalu mengambil tolong. Allah mengambilkan ekonomi-kongsi ini, teknologinya mengambil, mengambil jaya, mengambil bintang. Bukan. Karena ini saja. Tidak mungkin dan tidak boleh kita ragu dengan dan di. Ya. Ada Yang kita bahas ini adalah ber berkaitan dengan benda. Berkaitan dengan Cara berawal kita. Dan orang yang rajim dari madah tepat. Ya akan dan kesetakannya sulit untuk diperbaiki. Berbeda dengan kesetakannya pelacur, keziran, pemangkut, poloskop. Nampak tidak hmm. diperbaiki. Nampak. Kenapa? Tanya dia berapa-apa? Pelacur, penjuri, pemangkut. Kalau kita nasihat tiba-tiba itu malam. Mari kembali kecayaan yang benar. Ya. Marangkohong-marangkohong-marangkohong. Sama-sama kecayaan. Ya, selalu. Ya, selalu. Coba anda menggantikan dengan firkong-firkong. Ya. Yang melakukan berbagai macam ibadah bina. Tobat, Pak. Ayo, Pak Tobat. Jangan mengundang lagi Tobat, Pak. Apa dia bilang? Ya. Saya suruh Tobat. Ya. saya apa? jangan. Ya, enggak apa-apa. Orang yang berbuat buat orang yang berbuat buat cuma enggak apa-apa. Di dalam otakku. Berbeda dengan penjudi pompak, minum power itu khamtar bawa. Ya. Dan insyaallah tinggal menunggu saatnya betul-betul. Asyik, boleh saya akan ya. kepada para pelajur, kepada para pendina, kepada para penjudi tak banyak kalau tuh mahu belajar, mahu ilmu sampai kapan, sampai kau. Insya Allah mereka punya acara. Ya, biarkan mahu tahu. 40 atau 45, mereka punya acara. Tak mungkin mereka jawab. Ya, tapi saya perkahannya Allah. Saya akan berkomit berjuta berjuta sampai akhir hayat. Insya Allah. Apa itu belajar? Belajar umur 50 tahun 50 tahunan sudah. Jangan uh, cemah, tidak. Apa yang mau? Hei, dulu satu sama. Mudah untuk berkomit. Makanya dipakar tadi, dulu satu sama satu, seperti tadi kan. Jual diri yang seolah. Biba-biba. Ini bangsa. Ini bangsa. Antibiba. Tak ada riba-riba ini. Bergilah. Ayatnya dibalas seramanya. Sebuah dosa yang tidak disadari oleh komposisi. Kalau disadari. Dan dosa-dosa itu. Biar belum mana ada dalam tiga manusia Ketika tiga manusia yang nak hidup, besar genta itu rumah. Siapa dengan orangnya? Siapa dengan orangnya? Dan sebab satu tiga manusia ini. Ketika tiga manusia ini nak hidup, ke mana genta-genta Adanya kandisuna, umar, duti, membunuh, bohong. Yang orang tahu semua akan hidup. Dosa sahbina, dosa sahbina, dosa sahbina. Rumah, tiga macam. Siapa beliau? Yang pertama, Rasulullah SAW. Yang kedua, Abu Bakar. Yang ketiga, Umar. Ketika Umar tertusuk, ketika beliau mengimati salah satu. Ini awal mula datarnya fitnah. Awal mula adanya dosa sahbina. Sebelumnya, sebab. berdasarkan penjelasan dari Nabi sawabtukum ala mahasudah bin Baridawah aku tinggalkan kalian dalam keadaan umpidus terang ke depan lalu akan agarilah semakin terangnya malamnya seperti siang terang ke depan juga manusia mana yang faq, mana yang batin, mana yang syurid, mana yang kaudid mana yang dosa, mana yang matiat Tidak seperti hari ini. Berlakuk begitu-begitu. Ada anak muda, ingin bayi, ingin nasi. Alam kebhidanan tanggung nasi. Dari dua kali, tiga bulan nasi, apa keluar dari dunia Abu Bakar Khair, Umar Khair, Abu Anwar sudah tidak ada lagi kita sudah berubah-ubah berubah-ubah gara-gara dia maji selama 3 bulan apakah dia berubah-ubah kalau dia berubah-ubah dari awal yang tidak punya tempat ini ngajar Allah dia berubah-ubah 3 bulan naji dia berubah Aisyah Aisyah mengkhianati Nabi dia berubah-ubah Ya, Keserangan itu juga tiga bulan dia siap bom sana bom sini inilah gelap gelap gelap. Zaman tiga bulan empat bulan seperti itu terang terang terang. Yang hak gelap haknya yang, yang batil juga seperti Dan zaman itu tiga bulan sudah tidak ada. Zaman terang terang sudah tidak ada. Ah tinggal kita selanjutnya nah kita selalu selanjutnya dapat disebut kelompok kelompok yang kelompok yang yang kelompok dimana yang akan memiliki pada jalan Nabi SAW tentang walaupun menjelisihi manusia sahabat. Oke. Yeah. Ya, yeah. sambil kita menunggu waktu cukup. Mungkin ada sekitar 15 menit. 13 menit untuk bertanya. Silakan. Sore kali ada pertanyaan. Silakan. Akat itu terjadi setelah Barang itu milik dia Jangan akat itu terjadi Sebelum barang itu milik dia Kalau akat itu terjadi Setelah barang itu milik dia oh, eh, Ini Oh enggak Satu e, ribu Kan sudah titis nah, Hantu boleh Kawan dua bulan Hantu boleh tolak apa ada ini saya tidak boleh mahu. Karena memang belum mengikat apa. Yang oh, tidak boleh begini. Saya tidak ada barang itu. Tapi saya cari ini. Ya. Nanti kalau ada 100 ribu ya. Ben? Ben? Nah ini kamu. Kan orang-orang ada yang mencari-cari. Ben? Maka yang selama, kalau antur sebagai pedagang, ya ada, tidak ya ada, tidak ya ada. Apa enggak? buat cari nomor 11, kalian. Ah, ini dalam pendidikan. Dan seorang kita orang-orang mau mahu kan? uh, begini, Orang tidak mau. Ya saya carikan, ya tentu dia ambil untuk. Kalau tak tahu aku tidak ambil untuk, tidak enak. Sementara itu dia juga. Dia punya beberapa keku. Ya saya pilih itu yang belakangan ada kanya. Jadi intinya tidak boleh menjual sesuatu yang belum dimiliki. Yang masih minima Kalau menjual sesuatu yang belum jadi, bolehkah? Menjual sesuatu yang belum jadi, belum kita bikin. Bolehkah? Boleh kita bikin. Apa yang dilahirkan? Salam Salam untuk menjual sesuatu yang belum jadi Saya memakai bukannya Ada orang datang besar namanya Panjang sekian, lebar sekian, tinggi sekian Warna ini dan seterusnya digambar Saya bilang negara satu juta oh, Masih belum pakai Belum saya bikin, nanti sama seminggu lagi jadi Salam Menjual sesuatu yang belum saya bikin Yang belum jadi Bukan menjual sesuatu yang masih milik orang, itu tak. Apa istilahnya secara Ibrani? Ya? Internet hambel, tau? Ya, ya, tel, korupsi, ya. Nah. Intinya menjual sesuatu yang belum dimiliki. Ya, ada, ada. ada. Kalau nah, tidak ada harus bopo, agen bopo mana tu? Lalu habis, habis ada yang mohon, mana banyak kan? Seharga, waktu tadi apa? Langsung kita telpon, agen, agen ada. Kalau tidak, ini ini ini ini seharga tadi apa? Langsung kirim ke anu yang tadi telpon itu. Tapi kasih nama nama saya, bopo ya. oh, lagi, ya. Yeah. Ennadu bukan nama-nama akim, ya. Atau minimal nanti dia terus langsung ke akim. Enggak lewat kita. Ya. Kalau ingin wajibu, uh, ya pakai muda. Berapa? Begitu ya. Silahkan. Hmm. anime dia pun mereka nak, mereka mereka mungkin pembebasan pasien itu banyak dia mimpi satu orang, banyak orang mimpinya sama. Saya tidak tahu, saya tidak tahu. Kalau uh, pemimpin, pemimpin di ya. zaman namanya siapa Nanti, ya. <coughs> akan jelaskan. Nabi ini bukan. Akan bertemu dengan Isa, bunuh dan jajah. Ada konferensinya saya tidak ini memang, buatirkan Aliyah untuk mengubah Bailangan. Diperhubungkan oleh manusia Kadang dikuasai oleh kongsi ini Kadang dikuasai oleh Natara, kongsi ini 99 tahun, ambil satu angkat Dikuasai oleh Natara Dalam rangkai keusiaan kan? Sebelumnya dikuasai oleh Natara Di zaman nanti kan Kan Faltin itu, di zaman nanti sebutnya apa Faltin, Jordan, Syria Dibangon Sekarang, di zaman nanti sebut Syah Syam itu ibu kota apa? Ibu kota pulau ini. Eropius itu orang mengikuti itu menjadikan Syam sebagai ibu kota Pramaus. Berarti palestina ada di sini. Dikuasai oleh Eropius Pramaus. Di Eropius ini, di zaman 22 tahun. Di mana Allah masuk berbangunan sambil beruntung kota seterusnya. Masih ada diberitanya. Habis itu dalam perang paling dikuasai oleh masyarakat, nah sekarang dikuasai oleh Yahweh, tapi memang begitu. Ya. Jadi tidak ada istilah sebetulnya yang berhak menguasai malasin itu siapa. Tidak ada obat seperti dari orang ini. Tidak Jadi yang berhak itu apa? Sebetulnya. Yang berhak menguasai malasin itu betulnya siapa? Dia yang menang. Dia yang menang. Kalau kita menang, ya kita gozai. Dia yang menang, dia yang menguasai. Nak berani menang, saya cuma buat sah juga. Tak usah bilang, tak berhak berhenti, tak boleh yang berhak konsumi, tak ada di Kalau pakai berhak berhakan, berarti kita tak boleh jihad tu. Tak boleh jatuh timur-timur, Singapura, Malaysia, jadi macam. Contohnya, oh, ini nah, yang pertama, yang kedua, hamba eh, tentu bisanya benar dan salahnya kan kita apa benar tabi'i tabi'i apa benar tabi'i yang ketiga tidak semua mungkin jadi siapa minta dari kenyataan ketiga maka yang paling tepat kita ucapkan Al-Qur'an mustahilkah pengertian yang benar kau mau melakukan apapun yang Allah berkata Bisa saja Tidak Tidak tentang-tentang Arab Bahkan dia yang akan uh, Ulama pasti Arab Pemimpin pasti Arab Kan tidak ada kainan Kalau kalimat dari Qurayshan Tidak mungkin Ada kalimat dari Qurayshan ini bukan benar perintah, eh, tapi hafal perintah. Mana? Mana ada di muka ini seorang perintah yang diberikan oleh sejak mulai Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muhibbiyyah, Jafar sampai Umar bin Abdul Aziz sampai orang-orang sepatutnya terdahulu nanti Muhammad bin Abdullah Al Musti, Imam Musti, semua dengan nama Isa, semuanya pernah. Kebenaran terdahulu biar pembinaan atau ulama uh, tidak, saya masih penolong. Penolong tuh penolong, ulama besar. Oh, Oh iya, itu perbaikan suara ya. Kebaikan seseorang ini, ya, boleh-boleh saja, siapa yang beli produk saya ini, kalau ada kerusakan, saya bertanggungjawab orang terbaik, lama, tidak. tiba boleh. Kan garansi itu kan dari, dari penjual apa ya. dari pemerintah, jadi penjual, boleh-boleh saja, ini, apa -apa, ya. kan ini urusan, ini. menunggu larangan pada pemerintah. Jangan pulang, mana-mana-mana, enggak ada -mana. oh. yeah. Yeah. Yeah. Boleh? Ya Ya Boleh, silahkan Saya ingin menaruhkan Contoh Auroba Bagaimana kita menemukan Kan jua kita menemukan Dan kita menemukan yeah. Yang tidak ikut-ikutan orang banyak melakukan oleh Nabi SAW dan para sahabat yang akidahnya mengikuti akidah Rasul dan para sahabat yang suamalannya mengikuti cara Rasul dan para sahabat yang tentu aneh coba hati ini orang yang tidak mau menghasilkan tubilnya kendaraannya aneh dan itu salah satu itu. aneh Uh, yang tidak memakan bunga apa riba apa, atau makhluk yang tidak mau mengikuti ikutan keadilan, berundang-undang. Hal ini dilakukan oleh berita konsumen terutama di media. Ada ah, berburu, jangan jangan lihat rombong. Karena berubah itu perlu. Berubah itu orang keluar, bukan perlu. Jadi berubah ini adalah NU zaman oh, zaman itu. Pasti zaman zaman Muhammad Al. PUI, ya, LI, LI, zaman. Jangan lihat Jadi orang keluar. Justru kelompok-kelompok itu tidak diterima di dalam. Mem Membikin pecah belah kaum ini, rompok-rompok. Ya. Dan itu bukan nama yang ada dalam perjalanan itu selalu nama, nama apa? Nama orang. Ya, Muhammad bin nama orang, Muhammad Ali nama orang, Ammar, Malik, Hudaib nama orang. Tiada nama orang Nama, nama rompok-rompok itu Baru akhir ayat ini kan? Mungkin sahabat terakhir, ada Iwan Musriwi, ada Ibu Suta Sri, ada Jemaat Ustabili, ada Jemaat Ustabili, nah itu nama-nama klopok. Sebelumnya salah. Yang ada, Ibu Sopi, Ibu ada klopok ini, islam ini, islam itu enggak ada. Nah, Apakah di pelajaran kita jangan bikin klop? Ikatan, Muslim, Betawi Kering? Gak mungkin Berarti kalau kita ketemu sama orang pada Mungkin pecah ya? Jadi pada, Bukan Betawi Bukan golongan kaji Sama-sama Betawi pada Jangan, jangan bawa-bawa ini Nah, ketua ini Tidak pakai nama itu lah Kehubungan keluarga Betawi Terserah, jangan bawa, -bawa Ya perhubungan keluarga pada silahkan, jangan bawa-bawa itu. Karena itu luar biasa. Jangan ditolak ke sini. Bagaimana? Yang mengenai juara harga, Biasanya harga alu binatang sama ecaran itu tidak. Ya, ya. kan? Ini, Barangnya beda saya begini, ini ini ini dua ni, ini dua, atau so, satu, seribu, uh, ah, ini sepuluh, nisbah kan 10 ribu kan, sembilan ribu. Barang ini dengan barang ini kan beda, beda besar sekali. Ni barangnya satu ini barangnya satu, motor ini atau empozi ini. Barangnya satu, juga. Kalau F, Kalau C, satu, satu, satu. A, barang. Kalau heh, berdiri. Kalau dicicil, berapa? Tuai, tidak. Berapa? Di mana-mana ni, ada masuk. Abu. Itu yang pertama. Yang kedua itu kan perbaikan dari si penjual, ya. Kalau beli bayar, ya, beli murah. lah. ya, akan salin. Yang Bagian dari tawar-tawar berapa kilo? 2 kg. 10 kilo, 80 ya. Nah. Kan bagian dari cowok, enggak? Ya. Oh. Bedas tadi, yeah. Berapa, Pak? 1 juta. Eh. Uh, berapa, Pak? 1,11 cicin. 1 1 satu besar eh jadi nawar nawar apa? nawar waktu ya? nawar waktu yang tidak, yang tidak boleh nawar, waktu. yang boleh nawar harga nawar harus, jangan bisa mempotong kedua, karena menjual dengan cara pecih, menjual dengan cara cicil niatnya hanya boleh satu Apa? Bagaimana kita meminjamkan uang kepada orang lain Niatnya hanya boleh satu Apa? Nol, nol Nol, nol Nol Dia butuh uang satu juta untuk bayar SPP tiga orang anaknya Saya kebetulan ada keluarkan diri Saya pinjamkan Saya harus punya niat satu, nol tidak boleh ada yang lain. Nah, lumayan. Dan dia, ee, mau maukan nanti kembali untuk masa itu. Nah, tidak boleh salah. Atau ada sesuatu yang lain. Ya ada sepatutnya, selagi kamu belum bisa bayar, motor ini saya pakai. Ya. Ada manfaat itu. Mengambil manfaat. Tahu. Kalau motor itu dijadikan dari danung, bukan dimanfaatkan. Kalau saya mengambil manfaat atau waktu tadi. Betul. Tapi saya juga senang manfaat, Bapak. Ya. Harus ada tawaran, mau tawaran gitu. Enggak sia dia mau beli motor langsung 10 juta kada uang sudah. Saya berikan bandil. Oh, pokoknya di tadi, subhanallah alhamdulillah, <tuk> Oh